Alltså invandring till Sverige är extremt stor i relation till andra länder Danmark, Norge, Finland um, Varför har Sverige så stor invandring? Vad är din analys? Ja, det, jag, tror det, jag ser det som att det är idédrivet det finns, det finns en enkelt svar på jag tror att det är delvis kulturellt om man går tillbaka till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 Bilden av Sverige som en moralisk stormakt som, som ska sätta den internationella solidariteten över allting annat, inklusive den egna befolkningens välmående. Sen finns det givetvis säkert andra mindre idealistiska idéer också. Det är klart att det finns krafter inom näringslivet som gärna vill ha en stor tillgång på, på billig arbetskraft, vilket underminerar saker och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 försvarsförmåga och frihet och suveränitet. Finns det någon fog för att misstänka att det finns internationella intressen bakom Vad massinvandringen i Sverige? Nej, jag tror jag är inte konspiratoriskt lagd. Jag tror inte att det finns någon sån här enkla förklaring att det sitter någon grupp skumma människor i något rum någonstans och bestämmer sig för att nu ska förändra samhällsutvecklingen i Sverige. så är trots allt fortfarande en demokrati Även om, om vi, vi har stora brister i det så är det ju fortfarande inte fullt möjligt för medborgare att informera sig och vi har eh, i hela tiden utveckling i alla fall fortfarande fria val. Och så Det hade varit möjligt för den svenska befolkningen att välja en hög utveckling i en rad olika tillfällen under de senaste decennierna. Eh, så att det är ju de värderingar som, som för tillfället är vårdande som är särskilt starka i Sverige som, som är grundproblemet. Och det finns, Som jag sa tidigare, jag tror att det är många olika.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 Eh, som, som de har nytta av idag. Eh, I Sverige så har vi haft fred under väldigt lång tid på, och vi har den här historien som vi beskrev. Jag tror att det, det är något som inverkar. Sen tror jag också att eh, de här eh, vänsteridéerna, radikala vänsteridéerna, eh, kulturradikalismen eh, och så fick fotfäste i Sverige på att snabbare och längre här. Eh, man lyckades väldigt bra med den här marschen genom institutionerna och eh, på ett sätt som, som nästan utvärderade all form av konservativ opposition. Den utvecklingen har inte varit lika tydlig, tycker inte jag. I grannländerna Den hade det funnit, fortfarande funnits intellektuella och oppositionella röster och också konservativa rörelser som man kunde hålla emot lite bättre än vad man gjort i Sverige. Det finns verkligen en mer djupgrån förklaringar här på en föreläsning hos Gilde för ett antal år sedan där man diskuterar de politiska skillnaderna mellan Sverige och Danmark där man pekar också på att Sverige industrialiserades väldigt tidigt och att industrialismen och modernismen eh, hänger väldigt nära ihop medan stammarna har lång tid bevarat ett livskraftigt jordbruk och då har man då knutenheten till, till landet och traditionerna på något sätt. Sådana saker kan också spela in. Så sammanfattningsvis så, så är det en kombination av eh, svenska folkets dåliga motståndskraft och eh, ganska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 Ja, jag tror inte att det kommer att gå så långt. måste så kommer det säkert bli mer äh, övervakning och äh, skärpt lagstiftning på olika sätt. Ehm, och det, det är ju problematiskt att ytterligare sker till sin punkt. Ehm, samtidigt är jag också orolig. Jag tycker också att tonen på, på nätet är obraglig många gånger. Ehm, men problemet när man diskuterar nätet idag är att det är så ensidigt. Man pekar alltid ut. Invandringskritiska eller någon mening konservativa nätforum och, och miljö, medan man totalt bortser från, från det extrema hat som finns, inte minst på vänsterkanten men, men överlag, jag, jag tror inte bara att det här är ett politiskt problem heller. Det finns någonting med anonymiteten på internet som dem de sämsta tvivlen hos människor. Jag, jag ser själv hos. Eh, eh,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 mångsidigt samtal där man kan ta ett röteringsgrepp kring hela problematiken utan det blir helt enkelt bara egentligen ett slagträ riktat mot eh, oppositionen i landet och det tycker jag är problematiskt och det gör ju också att, att de, här, de här eventuella repressiva åtgärderna hamnar i ett annat ljus och blir mer politiskt demokratiskt problematiska jag tycker att nätet måste diskuteras så tas på allvar oavsett varifrån det kommer men jag tror jag är dock inte så orolig så att jag tror att, att man kommer att, att helt och hållet förbjuda vissa vissa sajter eller tidningar eller forum utan jag tror snarare att man kommer att göra nedslag en på, på enskilda så fall man titlar och studenter och så. Det pratas ju sällan om det här hatet som, som vänsterextremister utför mot Sverigedemokrater på torgmöten och så vidare. Kan du berätta lite vad du eller dina medarbetare har varit med om. Vad är det värsta du har upplevt? Ja, nej, Det är någonting i en verklighet man har fått leva med eh, ända som jag har själv. med politiskt på 90-talet. Det värsta jag har varit med om på vänta känslomässigt eh, kanske överens frisist i den meningen var väl när jag arrangerade 2005 en eh, manifestation på nationaldagen i min hemstad, Växjö. Till stöd för Rikard Jonsson som då hade fått sparka som lärare för tredje gången. Bara för att han var Sverigedemokrat. Trots att han var den populäraste läraren som skolan någonsin hade haft. Då skulle vi ha en demonstration för yttrandefrihet och yrkesfrihet. Och då kvällen innan så arrangerade jag en, en middag i min hemby i när jag var rift upp. Och det hade då några västeekdomister från AFA och Vettebud lyckats på. Så när vi satt där och åt filmtallrik och samtal och hade skedit så helt plötsligt så krossas samtliga rutor i lokalen eh, på en given signal. Utanför står det en stor grupp eh, svartklädda och maskerade eh, människor eh, som kastar in tåg och i lokalen. Eh, när folk då försöker ta sig ur lokalen där för att man får handlingsproblem och inte kan se och sådär så står man utanför amyx och knivar. Hjärnrör och så vidare bara klubban inga folk egentligen på den Samtidigt som man också slår sönder alla bilar ute på parkeringen. Det var sjutton så här de är som skadades den kvällen. Jag blev själv slagen med och blev sprayad i ansiktet och lungorna, med pågås lungorna. Och så, det var väldigt obagligt, inte minst för att min, min son låg och sov bara några hundra meter bort. Det var väldigt orolig för att man hade gett sig på mina hus också. Reaktionerna efteråt var att Niklas Renings i sydsvenskan skrev att eh, det här skulle kunna vara något som vi hade fliens själva för att skapa sympati. det var inte ovanligt från högextremister skrev han. Och smålandsposten hade ett rapporte om eh, hur stora kostnaderna skulle bli för kommunen och för att det var en kommunal lokal och hur det var rätt eller inte att högxtremister skulle förhyra kommunala lokalen. Eh, det var en incident som inte starkt min filtråd som etablerade samhället. Ingen greps eller för det? Ingen greps? Nej. Och det det väckte ingen som helst debatt heller om vänsterextremism eller politisk våld eller något sånt. Det var för sådant. Har det hänt så att säga, fler sådana här... Hur vanligt är det att Sverigedemokrater utsätts för fysiska eller psykiska kränkningar? Ja, det är väldigt vanligt och det visar i på rapporter också att det finns inget antipartier som, som kommer i närheten av den utsatthet som Sverige som och Sverigedemokraterna snabbats av. Uh, ja, jag har inte en sån räkning på alla här mordhot och, och sånt som jag har fått genom uh, och Jag har gått med ett antal incidenter utöver den här också där det har varit uh, alltså, ja direkta misshandelsfall eller försök till, till fysiska attacker och så.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 Nej, det är, det är ju, precis som hela den politiska debatten i Sverige, det är väldigt skevt och väldigt enögt. Jag tycker också att det är ett problem att det, att det finns äh, nätar som, kom, som kommer från invånskritiskt håll och jag tycker det är märkligt att de här människorna inte förstår att de bara skadar äh, hela den invånskritiska rörelsen genom att uttrycka sig som de gör. Men samtidigt så tanke på hur, hur stort hatet är från, från vänsterhåll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 Ingen nyhet att eh, det finns en grupp av individer som rör sig mellan olika sfärer inom vänster eh, där även folkrörelsen, eh, ABF och andra eh, spelar en viss roll. Jag, jag har tagit upp det i i flera tillfällen och även jag har skrivit debattartiklar och på andra sätt försökt belysa de här kopplingarna som finns mellan både, framförallt och undersidan om vänster, SSU och, och den våldsverkande autonoma vänstern. Det har funnits väldigt länge och tyvärr så forts, fortsätter man att man kan, man kan fortfarande enligt dag ha gemensamma demonstrationer och manifestationer och skriva under gemensamma plattformar och samarbeta och ha gemensam verksamhet helt öppet utan att det egentligen göras överhuvudtaget. Och det, det tycker jag är oerhört Svenskarna är ett litet folk. Bara några promille utav jordens befolkning. Vad kan ni göra för att öka nativiteten bland svenska kvinnor och män? Eh, Vhuvudtaget eh, så har eh, familjelivets eh, värden eh, på något vis dragits i smutsen under de senaste decennierna. Det är uppfattas inte som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 de enda länderna som lyckas uppåtthålla en relativitet är länder som är frägda av, av en väldigt stark religiositet på olika sätt och det tror jag inte är någonting man kan, kan, så kan eller bara försöka påverka på politisk nivå. Men sen handlar det om att försöka från vår sida då stötta familjerna i landet att det ska vara enkelt att få barn, att man ska ha, få ett starkt stöd från samhället, men samtidigt också en stor valfrihet. Jag tycker att det det är vansinne som, som man har på från staten nu att gå in och detaljstyra familjens liv när man ska införa två på vilken förälder som ska vara hemma och vilken period och, och sådana saker. Jag tycker det är jättetragiskt att vänsterregeringen nu planerar att dra in vårdnadsbidraget och minska valfriheten ytterligare när det gäller familjepolitiken. Så det, det finns ju en del saker man kan göra men jag är tveksam till om vi kan göra från politiskt håll och spela någon avgörande roll när det gäller nativitetsutvecklingen. Skulle man kunna tänka sig att eh, höja barnbidrag? Ja, det kan man göra. Man kan på olika sätt skapa ekonomiskt incitament för att det ska vara så enkelt och, och, och snabbt som möjligt att, att skaffa barn. Jag tror också att vi skulle behöva ha en, en mer djupgående diskussion kring filosofiska frågor som när livet uppstår. Att vi skulle behöva problematisera de väldigt höga borttalen i landet. Eh, mer än vad vi har gjort. Eh, där skiljer Sverige också ut sig de allra flesta. I västerländska länder så finns det en ganska levande debatt kring abort. Som gör att eh, inga människor i tidigt skede får möjlighet att tänka efter och fundera på vad man själv står och vad man själv tycker. I Sverige så är det nästan en icke-fråga som först dyker upp när man står inför situationen man har... Där det, är så det kan vara en väldigt stressad situation med ett kort tidsintervall. Jag tror att man skulle i ramen för till exempel sex- och samlevnadsundervisning i skolan skulle kunna lägga mer fokus på att diskutera den typen av filosofiska frågor. Och också givetvis att, att lägga mer fokus på, på eh, relationer och samlevnad inom sex- och samlevnadsundervisning i skolan, kanske lite mindre fokus på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 En grupp individer som, som har en svensk identitet som vi eh, känner sig till lever i enlighet med en, en svensk kultur med historiska rötter som talar svenska och som är eh, rojala med, med Sverige som stad. Vi har inte en som av genetisk, biologisk, etnisk definition av folk. Vi har ju ändå en... en...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 då finns ju inte svenska folket kvar om en generation. Hur kan man driva en, en assimilationspolitik när, det, när konsekvensen är så? Ja, det, det beror på hur man definierar folk. Eh, ja, det är möjligt att eh, situation där den absolut övervägande majoriteten i landet delar identitet, språk och kultur. Och det är det som jag tycker är det viktigaste.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 göra åt detta ofantliga bedrägeri? Det är, det är väldigt allvarligt av flera olika skäl. Inte minst när det gäller svärdhetspolitiska aspekter. Vi har vi, vi har på olika sätt uppmärksammat problemet i åtminstone ett decennium. Då. Vi har lagt förslag i riksdagen om, om skärplagstiftning på olika sätt. Att det inte ska vara möjligt att, att kunna ta ut så, så många pass som man gör idag att det ska finnas ett tag för det att vi är också av åsikten att eh, i princip så bör man inte kunna få uppehållstillstånd här om man inte har någon som har dokumentation som, som visar vem man är. Vi måste kunna veta vilka det är som vi ge asyl till. Vi måste kunna veta om det är, är bödlarna från ISIS eller ISIS-offer som kommer hit och söker asyl. Det vet vi inte idag.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 Ja, det har alltid varit att en uppfattning att, att uh, har man fått upphållstillstånd på falska grunder, till exempel genom att ljuga om sin identitet uh, och om sina skyddsskäl, då ska man kunna bli med både upphållstillstånd och även medborgarskap. Okej okay, Mattias, uh, jättebra. Jag tackar för att du ställde upp i i Sverige. Ja, tack själv.